Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilaha illa Allah Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallamu. Draga braćo, mi smo odpočeli o naša družina u opisivanju munafika. Koja svojstva imaju i kakve uopisanosti. I prošli puta smo završili sa tomačenjem riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kako izgleda njihov namaz, kako izgleda njihovo dijeljanje sadake i kako izgleda njihovo spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada smo tumačili taj ajet, prvi dio ajeta smo zapostavili, odnosno nijemu bilo vrijeme, tada ne se tumači. Pa ćemo ga večeras otumačiti, odpočeti sa opisivanjem njihovog stanja, kwa izpomenu u tom prvom edyelu ajeta paćemo krimo dalje na sledića svojstva kaže subhanahu wa ta'ala inna l-munafiqina wa huva khadi'uhum wa idha qamo ila salati qamo kusala i to smo pojastili zaista munafici lićemjeri Ovdje nam dolazi glagol u sadašnjem vremenu. Juhadi'un Allah, stalno, konstantno varaju Allah. Va huva khadi'uhum, a ova osobina ne priliče Allahu, subhanahu wa ta'ala, ali će bukvalno prevesti, pa će protumačiti. A kaže, on njih u stvari šta? Ostavlja u propasti u prevariji. O oh, asubina nedoliko doliku Allahu jalla shan, da se kaže da Allah Allaha jalla shan, naudh koji vara nekoga, ne? Kao što kaže subhanahu wa ta'ala, za Allaha jalla wa'ala, vajem kurun, i oni kar stalo, spletke, spletke, pletu, stano. vajem kuru Allaha, a i Allaha jalla shan u bukvalnom prevedu, Spletke njima plete, ne. Allah Žerešanu njihove spletke sve pokvari i na njih ih nazad vrati i još više im dadne. Odnosno, plodi rezultat njihovi spletki će se vratiti na njih. Kada govori Allah Žerešanu o nevjelicima kako pletu spletke protiv vjernika, danju noću spletkari, i zaista je tako. Ali te spletke, vratili se na njih, se ne vratili. Rate se na njih. Allah je lešanu, unište njihove spletke. I plod njihove spletke oni na svojim kožama. I porodicima. I metku osjetimo. Zato i ovdje dolazi u ovome kontekstu. Što znači? Oni stavno hoće Allaha subhanahu ve ta'ala da prevari Munafici. Zašto baćemo? Oni su ko biva ubijeđeni jer munafik je onaj koji govori slatko. Slatko govori, slatko priča. Ti kada čuješ kako priča, ti bi rekao, ova je momin jedan kroz jedan. Međutim, djela njega ocitavaju da se ne slaže sa riječima. Mi ćemo to tas, kasnije vidjeti i govoriti u toj osobini. A pogotovo njegovo šta? Njegovo srce. Jedan brat me jedan puta nazvao i pita, kaže... Gdje kaže koja čovjek radi od man, od grijeha javni grijeh jel kaže kakav je taj čovjek ako čovjek radi javno velike grijehe kakvi su tek njegovi tajni grijesi koji ne znamo mi Jesu li greči ili su manji? čovjek koji radi javno grije velike koji mi gledamo svaki dan Kakvi su njegovi tajni grijesi koje mi ne vidimo osim gospoda nebesa i zemlji? Da li su ti njegovi tajni grijesi veći ili manji? Manji ili veći? Veći, veći braćo može. Jer on ne prekriva jame ili velike grijehe. Oni on je želi da je prikrije, da niko ne zna. Dobro. Dakle, stalno želi da prevare Allaha, subhanahu wa ta'ala. Da li mogu prevarti Allaha? Ne mogu, ali su... Ubijeđeni da ga mogu prevariti. Vahum vahadiruhum, pa kaže Allah Želešanu, pa će on dati da plod njihove pravare, ko osjeti? Oni. Kada? Na sudnjem danu. E tada će da bude ovaj izraz kad budu dolaziti vahum vahadiruhum. Kada na sudnjem danu budu vidjeti u stvari, mi smo htjeli prevariti Allaha, vidimo u stvari da smo prevarili sebe. Zašto su braće ovako oslijepljeni? Jer mi znamo da je mu navjet ko? Onaj koji vjeruje Allah ili ne vjeruje Allah jezikom. Vjeruje Allah, vjeruje Allah. Kažeš hadun la ilaha ila Allah vende muhammed rasul Allah svi dočito. Međutim, srce ljegolo niječe ili se ismijava ili zapostavlja ono što Allah subhanahu ve ta'ala naređuje. Ili nije će li zapostavljao onaj šehader koji je malo prije izrekao. Zato on smatra, kako dolazi u tefsirima, on se spasio na Dunjaluku, povjeruje u Allah i njegov poslanika i među nas je došao kao muslimanim im, kao, takav, kao takvom i prilazim, prihvatanog među sebe. Ti si musliman i metak, krv, čast, svet je zaštićeno kod nas. A on, kada se sretni sa svojim pajdašima, kaže, ja njih varam. Kada sa njima, ja sam onakav, kada sam samo ja sam ovakav. Misli da nas se je prevari, jel' tako ili je tako? E ovako je ubijeđen da je i kod Allaha on prošao. Kao što je prevario nas, sa svojom banjštinom, da je musliman smatra da je Allaha prevario. Međutim, na sudnjem danu, ta će tek da vidi i u stvari da je on prevaren. Na drugom mjestu kaže Allah, Jalešan, Juhadi'u'na Allahe wal-levine, amenu, vema jahda'une illa anfuse hum pa je šurun kaže oni stalno hoće da prevare Allaha i koga još i vjernike stal lijepim govorom lijepim manirima Allah je lešanu kada govori kaže Allahom poslaniku da njihov te kaže govor šta oduševljava oduševljava Govor koga munafika, kad munafik govori, Allah kaže da taj govor munafika, Allah oposla nikad sa svrem odušeni i vjednik. Kako lijepo govori, kako razborito govori, kako lijepo i kako učeno govori. Međutim, njegove djela sve to negiraju i mi neko znamo na osnovu toga, kao što smo malo pojasni prošlim u Pogledajte, braćo moja draga, kaže Allah posljednik, sallallahu a nevselebu hadithu, koje bilježi Bukhari i muslim i ostali. Kaže, el harbu huda. Zaista je, kaže, rat varka. Što znači ovo? U ratu varaj neprijatelja, moraš ga prevariti. Na varku ćeš ga prevariti i pobjediti. Tad ti je dozvodan da varaš neprijatelja. Ne Nemuslimana. Međutim munafici šta rade? Pore što varaju Allaha dželle šani, žele da ga prevare, žele da prevare koga je muslimane, žele da prevare i koga? Je Allah subhane. Allah je dozvolio da se u ratu vara, da vršiš prevaru neprijatelja, da ga obmaniš, da pobijediš u bitki. Međutim munafici, njihova svoje osobe su jako podle. Hem varaju vjernike, hem hoće da prevare koga? I Allah, subhanahu wa ta'ala. Dobro, vraci. Sjeća se, da smo spomenuli hadid, di reka Allah uposanik, sallallahu li vasallama, ayatul munatiqi thalaf. Kaže, zaista su tri znaka munafika. Ili tri svojstva nosuju se porivajatima, četvrti. I drugi porivajatima taj znak ili osobina munafika jeste gdje kaže sani, sal sal sal Allah sallallahu alaihi wa sallam وَاِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ Kad obeća, obećanje ne. Ispuni, i on ga neće da izvrši. Kada obeća, neće da isplni to obećanje. O ovome ćemo govoriti malo kasnije. Za trenutak ili dva. Koliko će biti munafici prevareni na sudnjem danu i omanuti? Pogledajte ovaj hadith sada. Hadith bilježma Muhariju svome sahihu. I biljež ga muslim i نجد رؤية كاجي من بخاري حدثنا إسماعيل عن مالك عن حشام ابن عربع عن امرأته كقدولزي ورباية فاطمة عن جدتها اسمها بنتي ببكر كاجي Imam Buharija pričom je, kaže Ismail, a on kaže pričom je ili prenosi od Malika, Malik ibn Enes, poznati imam Medine, a ima Maliku prenosi od Hišama ibn Urwe. Urwe je bio brat koga? Abdullah ibn Zubaira. Urwe ibn Zubaira. <hishami> ovo prenosi od svoje žene Fatimi, a ona od svoje njeni esme čerke Ebu Bekra. Ona esma koju smo spominjali prošli puta. A ona od svoje sestri An išete zevđe nebiji sallallahu alaihi vasalem. Od ona od svoje sestri koga? Še? A iši koja je bila žena Allahog poslanika sallallahu alaihi vasalem. Kaže, eteji tu a išete Došla sam kaže a iši Na dan kada je kaže bilo pomračenje sunca. Pa sam kaže vidla da ljudi klanjaju namaz. Neki namaz. Pa sam uša kaže kodajše videla sam da ona klanja. Pa sam joj rekla šta se zašto ljudi klanjaju, pa je rekla subhanallahu i pokazanim prema nebesima i tako dalje ne ise. Ona je sačekala tu i ljudi su završili sa nam namazom. se poduži. Ljudi su završili sa namazom. الآن قال الله صلى الله عليه وسلم وقرينوا الودي ما هي ودجواهم قبور جاء ركوا تيشك ريك قال لقد اوحيي لي أنكم تفتنون في القبور Kaže, meni je objavljeno. Šta znači sad ova riječ ovde? Lekad uhije ilije, anakum tuftanune fil qobur. Šta znači ovo sad uhije? Meni je objavljeno. Da ćete se vi, kaže, mučiti i ispitivan biti u kabudobima. Kom je objavio? Allah je žele šanu. Ali je to jasni opis tog kabrskog ispita ili mučenja ili kažnjavanja opisanu u Kur'anu i gdje slikovito? Nije. A kaže Allah, posladnik, sallallahu sallamu vam hadisu, le kad ohija ilije, meni Šta ovo znači, braćo moja draga? Govor posladnika, sallallahu aleyhi salame, šta? Vahij. Objavnilo. Ne govori poslome hiru kako je došlo u hadis. Vama jem teku anil heva. On govori poslome čefu. Nego šta? Nego i on objava koja mu se šta? Obznanije ili objavuje. E ovaj objava ta koja je ovdje spomenuta jeste šta? Ovo što govori ovdje poslanik sallallahu Ni jedna njegova riješ nije ništa drugo osim vahjun objava. Kaže le kaduhije ilaje meni je kaže objavim da se vi zaista kaže šta kažnjavati u kaburovima. Poput, kao što je to, kaže, sa fitnom deđala. Kao što ćete biti iskušani sa fitnom ili smutnom deđala. Zato se Allahum posanik, sallallahu alaihi wa sallam, braćo moja draga, kada je bio na tešehudu, na zadnjem sjedenju, utjecao i tražio zaštitu kod Allaha, od četiri stvari. Koje su četiri stvari? Znamo? Allahumayni, aboubu, kemin. Kako Kako ide? Ejna. Utjecao se između ostaloga na zadnjem sjedinju čega od kaburskog azaba i utjecao se i tražio zaštitu kod alađešanu od fitne i smutnja koja dolaze od strane deđada. Pa je ovdje laopostanik salalau je svemu poredio kaže vi ćete biti iskušavani ili kažnjavani u vašim kaburovi iskušavani poput kušnjeko što će vas pogoditi ako budete dočekali ili smutnum dejala zatim kaje yukta <coughs> ahadukum fayukal dođe kaje neki od vas ili dođe vam se i reči će vam se ma ilmu ke bihada arređul Sta znaš kaže on ovom čovjeku o kome? Ovaj koji je poslat. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Svaki od nas je ovaj ispit prošće. Šta znaš o čovjeku? Kaže a što se kartice meni kaže? Huve Muhammedun rasulullah. Oni kaže Muhammed Allahov poslanik. Ja'ana bil bayyinati wal huda dushuna ma kaze sa jasnim dokazima yufuto. Ovako će da govorim mu'min ovo brato, obratite Obrat paž. Laqad ja'ana bil bayyinati wal huda dushuna ma yasnim dokazima yufuto. Nema šta da kaže neko, ja nisam znao šta je Buhari sahih. Nisam ja znao šta je muslimo šahih. Allah te je iskušao da je premedan na bosanski jezik. I iskušao te sa tim da te je poslao nekoga ko te može tome podučiti, ali nisi htjeo. Nećeš imati opravdanja. Nećeš imati opravdanja. Ljudi hodaju bez glava danas. Jer ne znaju ništa o Allahome poslaniku. Ne, mene ne zanima to. Kad je on ređer, rođen bio, kad je umro i kad će u da mu napravimo. Ne, ahikari. To ostali. To ste učili u Mektebu. Mene zanima sa čime je došao i kako je to s čime došao praktikovo i kako je to usadio sve cea I nama u nas jeđe ostavljeno. E to ne zanima. I to zanima sve islam skučanjake. Osim Novotare. Novotare zanima kada je rođen, kad je umro i kada će o melu da mu pravimo. Došao nam je kada je sa do dokazima. Nije rekao sa... O mislim Ili nije nego sam došao na me. Nego došao i trasirao put. To je rekao tukuma alal bayda. Osta yo sana čisto me, bijelo me putu. Leluhah ken heriha. Jena cajenoche popudano i to smo govorili. Kako je se ovaj umet? Došlo nam je sa jasnim dokazima i uputom. U rivajetu, fa'amennah. Pa smo kažu, u to mi šta? Povjerovali. Mi smo okrenuli glavu. Danas svi mi kažu oko nas, vjerujemo u to. U rivajetu, vateba'na, i to smo slijedili. U rivajetu, mama muslima, u rivajetu, mama muslima, u rivajetu, Valtana. I to smo čvrsto prihvatili bez ikakvoga prigovora. Ovako će govoriti ko? Vjernik. Jesu vjernici danas muslimani zaista ovakvi? Došlo Allah posljednik sa svojim načinom praktikovanja vjere. Jesu ga muslimani danas u ovoj zemlji I ona us komecitu zaista prihvatili onako kakog je on do, kakav je on došao. Niti su ga prihvatili izgledom, niti su ga prihvatili djelom. Brati priča neki dan u medresi jednoj profesor je govorio o sunnetu Allahaoga poslanika sallallahu alejhi ve kako treba da bude i kako treba da se bude i tako dalje, pa je jedna prokomentarisala učenica pa kaže Profesore pa kaže, zašto vi niste takvili, gdje ste vi od toga? Ile, zašto vi to ne nepraktivite, zašto vi toga nemate? Dakle, nema ni sa vanštine, nema ni sa unutrašnje strane. Ništa nema. Znači, govor samo. Fraze. Dobro. Zatim kaže Allahu posljednik, sallallahu alayhu sallam, fa ammel munafiku. A kaže što se tiče munafika, i kad mu se tudere reklo koji ovaj čovjek, šta znaš o njemu, šta je to? Reče: Laadri. Ne znamić. Laqad sami'tu nasa yaquluna shay'an fa qultu. Kaže čuo sam ljude da nešto govori i pričaju pa sam ja tako govorio. U poređem sada komparaciju završite. Od onoga što će se reći vjernik. I od što će reći munatek. Vjernik će reći, on je Allahom poslanan i sallallahu alaihi wasallam. Došao nam je sa jasnim dokazima i došao nam je sa jasnom uputom. Mi smo mu se odazali. I mi smo povjerovali u to i mi smo ga u tome slijedili. I mi smo se njemu pokorili. Jezus, je li ovaj sumer pokorio Allahom, pa nije? Jer se je pokorio? Daleko toga. Daleko od toga. Pokorio se svemu drugom imao. Allaho ga posljednikas. Allaho je vse. Kao što će vidjeti sad malo kasnije ako budemo se sjetili toga. Doći mu nafijek kad bude upita, reče šta? Ladri. Ne znam viče ko je. Ne znam. Čuo sam, kaže, ljudi da o tom nešto govore, pa sam i ja govorio. Danas, braćo moja draga, kad slušate, govore za kaže slijediti se sunet Allahom pa i Allaho nas dovi na mimerima dove na džumi učin nas od onih koji će slijediti kaže kun Ani sunet Allahom pa sanika sallallahu sallam a onda prvi krši prvi on ga krši svakako pa kako da onda onaj koji se povodi zato to on da ga prihvati u rivajetu imama tabarani u možemo al-kabiru Kaže: "Sai yqal, pa ćemo se kaže reći. Uštah <laughs> ala zalik. Wa alayhi mut. Živio si kaže na tome? Na tome se kaže umro i na tome ćeš proživjeti. Kome? Munafik. Živio si na čemu? Ne znam, ljudi govore Na tome si umru, ljudi govori. Sedminu mi pravi, četarijestnicu mi pravi. Dosta mi je da samo džumu klanja mi likako. Ljudi govori. I tako ćeš i na tome ćeš da budeš proživljen. Na onome što si ljudi govorili. Dne što ti je govorio, ko? Allahu posanik, sallallahu alayhi wa sallam. Braćo, moja draga, kada islamski učenjaci definišu šta je to sunnet? Braćo, to je drugi drugi temelj zakonodavstva u Allahu i u šarijat. Šta kažu? Ono što je rekao Allahov Poslanik, ono što je radili, praktikovao Allahov Poslanik sallallahu ono što je šutnjom odobrio, ono što je izgledao i onako kako se oblačili po našao. Ovo je najprecizniji govor. Ovo se sve ubraja šta u, u Sunnet Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve a munafik će reći radi. Jeome tez ševahi. Jeome teš vahi. El si ne Wa jedi varđluhum bi maka jameru. Kaže toga dana na sudnjem danu. Protiv njijiće sjedočiti njihovi jezici. Wa jedihi mi njihove. roke, Varžluho i njihove noge mi maka javeu. Zbobona da što se rade. Sada uzmite najvećeg munatnika koga imate. On klanja peticu. Munatnik klanja pet ili ne klanja pet? Švera malo kod kuće, dođe u džamiju, klanja pet. Nesmo to pisali prošli pute i pretplišli. Upitajte ga o... Posle Niko sallallahu alijevu sallame, reće ti bio je, oh, rodio se tada, Amidža mu bio taj, Otacom bio taj, majkom bila ta, protjeran iz Mekije u Medinu, pa se borio, pa je vjeru ovu savrš, je učinio da bude kako treba, pa je izgledao je tako, imao je bradu, cistu bijelu odjeću nosio, mirisao se, klanjao je tako, klanjao je vaku Kur'an mu je obljao, zna fino o njemu, fino znao Treba da se slijedi sunet, mora se slijedi sunet, a ovi što vas slijedi, su plaćenici, znate. Ali u kaburu, oće li moći tako? Ne može, nego će da će reći ono što je njegove srcu. Zašto? Zato što će protiv njega tada dočiti ko? Njegov jezik. S kojim si vlagao i umanjivao i varao Allah i djernike. Zamislite Belaja, braćo. Zamislite Belaja. Prva muka od muka, kaburu. Nakon smrtnih muka. Što jedan od šehova stalno govorio na svojim dersovima, stalno govorio. Kaže, men met, pa kad ko je, kaže, umruo, gotovo njem je nastupio sudnji danić. Što si uradio, uradio si, gotovo je. Zašto? Zato što ništa više pomoć sebi nećeš moći, jer će svoje svedočiti protiv tebe sve od ovog tvoga tijela što ga imaš. Sve <laughs> Sad se vratimo na hadis Kaj vam spomenu Gdje kaže Allah posljednik Sallahu aleyhi wasallam Wa <laughs> <laughs> iza wa'ade Akhlefe Munafiq Kad obeća izvrši Ispuni ga Odma ispuni Sto Ja ga ispuni Yok Lajo Načest to čini u jedan razog zašto nije ispunio. Vješto barata je, Allah Alajeleshamu kaže: "Inna la tukhlifu al-mī'ād." Zasebe kada govori, odnosno kada govori, kaže: "O, gospodaru naš, ili ti ne kršiš zadatu obećanu riječ, odnosno ispuniš je uvijek. Inna Allaha la yukhlifu al Allah je taj koji dato obećanje ne krši. Obećao je džennet vjernicima, obećao. Obećao pobjedu vjernicima, obećao. Hoće prekršiti Allah dželle i prevariti vjernike? Nikada. Nikad. Ali osobina munafika jeste da krši obećane riječi. Ako sebe Allah subhanahu ve taala opisuje da ne krši obećanu riječ, Jer na vjerniku da bude poput monafika da kršu obećane riječi ili da bude u onome svojstvu kako seba Allah opisuje da bude i ustrajao na tome da izvrši obećanje mora da ustraje i da izvrši obećanje. Ova osobina kršenja obećane riječi نيه براча самоособина منافق كلكا نكوје особина ابليس الله الله وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد حق وبعدتكم فاخلفتكم Kaže i reći će še je pan lemma kudjel emru kada bude račun sveden. Gdje? Na sudnjem danu. Votovo. Sve završeno. Presuđeno ko će u džehennem, presuđeno ko će u džehennem. Poglavar vodi u džehennem svoju vojsku. oneko je koji ga slijedili. Ko? Iblis, la'anetullahi, ali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 obećava im da će biti šta? Na najboljem. Da ovi koji nose vrade i koji klanjaju danju, noću, to su plaćenici, to su budale. A ovi koji nikako to ne rade, to vi ste pravi. Je li prevario nas uvijek? Prevario. Pogledajte, osobina prevari nakon obećanja jeste čija osobina? Osobina Allahne, Udubilja, Osobina poslanika, osobina vjernika, ne. Osobina iblisa, la'anetullahi alayhi. Zamisli sa sebe. Pored toga što se opisan komu nafiq, još imaš osobinu. Iblisa, la'anetullahi alayhi. Wama kane li alaykum min sultan. Ja kaže nikakve vlasti nadam nisam imao. To onima govori. and li osim da sam vas kaže, ja pozivao a vi ste se meni odasvak metodologije shejtanske su poznate samo njemu kako da čovjeka sa pravog puta odvede u zabudu ili kako da ga odvede da uopšte ne vidi nikada pravog puta da bude nosto u zabudi ja sam vas kazao samo pozivao nisam vlasti nikake allah je vaš gospodar ja ne allah ste tu.